i nadstavljaju svima svatog duha kad pogledamo šta se sve danas ne snima šta se sve danas ne piše šta se sve nije snimilo napisalo i reko šta sve i danas čovjek mora da odgleda Da čuje odgledanom da razmisli rasudi izvede zaključke uporedi sa onim što je juče i preključe čitao što su mu govorili svih ovih godina što evo i danas u toku ovog dana hoće da nam kažu ispričaju pa kad uporedi sve to Sa onim što evo danas treba da čujemo, sa onim koga treba da čujemo i u koga treba da povjerujemo, a sve vidjevši ovo veliko čudo koje se odigra evo i danas ovdje pred nama, iako se odigralo u ona vremena. Iako se odigralo pred jednim grobom Iako se direktno ticalo smrti jednog čovjeka i žalosti dvije sestre njegove Ipak je to, braćo i sestre događaj koji je važan i koji se direktno tiče i svih nas koji je ovo još uvijek Nismo u grobovi ali bit vrlo brzo, mnogo brže nego što se to nama čini. Čak i postoje mjesto gdje će naša tijela ležati. To možda uopšte nisu one grobnice o kojima mi razmišljamo ili ne razmišljamo, ali ona postoje i ona nas čekaju. A prije nego što vegnemo u grob, a prije groba padnemo u nečije ruke ili na neku ravnu ili neravnu površinu beživotnim tijelom iz koga će duše izaći i time onemogućiti tijelu da više išta sluša, pa ni riječi Božije, pa ni ove koje smo danas čuli, i sve to sagledavši uporedivši se onim što danas imamo vidimo braće i sestre da nije jednostavno odgomilo je reči, gomilo je tekstova, odgomilo je knjiga, filmova, video igrica, poruka, pisama, informacija, vesti, uopšte nije ovako stati i posvetiti pažnju ovom tekstu i ovom događaju pogotovo ne savremenom čovjeku koji odgovara toliko filmova i toliko informacija dobro začinjenih začinima ovoga svijeta to jest začinima duha ovoga svijeta paklenim začinima jakim Začinima. uopšte nije ovako da posveti onu neophodnu pažnju onom što nam crkva danas poručuje i evo ističe svima nama. Zato prije nego što pročitamo evanđelski tekst, prije nego što uđemo u prostor Lazarevog groba, treba se makar donekle pripremiti. Zato što je ovaj događaj toliko uzvišen, zato što je ovaj Isus iz Nazareta toliko moćan čovjek, da takve moći mi niti smo gledali, niti ćemo je gleda mimo njega izvan njega izvan njegove crkve pravoslavno. velika moć velika sila velika vlast i to vlast pred smrću u odnosu na koju niko nije imao vlast i se u njega ljubav a velika je ljubav sestre prema bratu, velika je ljubav majke prema sinu, velika je ljubav djece prema roditeljima, muža prema žene, ali ni jedna od tih velikih ljubavi nije mogla da savlada od i da zaustavi dejstvo one velike mržnje velike mržnje onoga ko nas je naveo na grijeh neposlušnosti prema ljubavi Božijoj i jedina sila koja je mogao taj proces da zaustavi jedina ljubav koja je silnija od smrti i u ono vrijeme, a i danas, jeste ljubav Božija. Ljubav Boga prema čovjeku. I ovaj događaj, ovo dizanje četvrhodnevnog vazara, jeste potvrda te ljubavi i projava njene sile mnogo je važno broći i sestre da se sve to odigralo nad mrtvim čovjekom i mnogo je važno da se to odigralo nad već sahranjenim čovjekom pazite ovo je mnogo važno ovo moramo gledati mnogo pažljivije nego što gledamo naš najdraži film Našu najdražu fotografiju, našu najdražu knjigu, naše najdraže lice, čije god ono da jeste. Ovaj događaj i ovaj trenutak, ovo lice, moramo, broći i se gledati sa mnogo većom pažnjom i slušati ove riječi sa mnogo većom pažnjom nego što je posvećen u bilo kojim drugim riječima i licima. Jer je, braće i sestre, susret Boga i čovjeka, ali mrtvog čovjeka, sahranjenog čovjeka. Ovdje se sila čovjekoljubivog Boga probija tamođe Ni pogled roditelja, ni pogled djece, ni pogled zaljubljenih ne može da prođe. Naša vrata, to jest vrata pred kojima nema šta više da kucamo, jesu vrata groba. On u ploču i onaj poklopac od sanduka... I onu proču to niko više ne otvara, braćo i sest. To su vrata koja zadnji put zatvaramo. To niko više ne otvara. Ničija ljubav nema takvu smjelost, niti misel da otvori ta vrat. To nikad niko otvorio nije. A pogledajte danas. Sin Boži, Pred grobom, zatvorenim grobom, stoji i ljubavlju poziva mrtvoga da izađe. Lazare izađi napolje, gromko uzviknuši. Ne gromko, braće i sestre, zato što je tako moralo da bude, jer da nije viknuo, ne bi ga lazar čuo. On je po sili svoga božanstva mogao i čutke isto to da uradi. On uopšte nije morao ni da dolezi u taj grad. On je sve to mogao da uradi kao Bog, kako mu se htjelo. On je glomko uzviknuo da bi našu pažnju privukao i da bi nas utvrdio, ukrijepio, Uvjeri da nas On silno ljubi I gromko priziva U zajednicu od koje smo otpali I otpavši umrli Kao kad bi majka gromko zvala dijete Koje se strovaljuje Tako i Bog, Otac Preko Sina svoga, a silom Duha Svetog, Gromko priziva i Lazara i svakoga od nas. Lazara da izadje iz groba, a nas poziva da ustanemo iz grobova, Bogozaborava, grijeha i strasti. Ono što je mnogo važno da primijetimo, a vezano za ovaj događaj, jeste Otac Nebeski, braćo i sestre. Vidimo da Sin Boži, prije nego što će izazvati ovo pomijeranje mrtvoga, pomijeranje četvorodnevnog vazara, koji je već počeo da se raspada, da smrdi. Sin Boži prije nego što ga pokrene, pokreće svoju glavu ka nebesima, time želeći i svakome od nas da pomogne da se sjetimo svoje otačbine. A otačbina to je prostor gdje nam se otac nalazi, Nema otačbine bez Oca. A naša otačbina je Otac nebeski. Naša smrt i naše raspadanje jeste život izvan otačbine, život bez Oca. I svaki koji pokušava da živi bez Oca, on se raspada on se usmrdio, on je umro. I njega iz te smrti, koja je gora od hiljadu fizičkih smrti, ta je smrt najgora, iz te smrti došao je da pozove Sin Boži. Novom ovom primjeru, zašto? Zato što ovaj primjer nama, a i ljudima onog vremena bio tada najbolji mogući primjer da nam mrtvom čovjeku pokaže našu duhovnu smrt i duhovno raspadan i da nam pokaže gdje je to istiniti život i ko je to vječni život da nam ukaže da mi Na zemlji ne imamo samo roditelje, fizičke roditelje, nego da imamo i nebeskoga oca na koga smo zaboravili, a ako njega je zaboravimo, onda se naše srodstvo, naše porodice, naše zajednice pretvaraju u preduzeće za pogrebne usluge onda jedni i druge samo se hranjujemo i plaćujemo jedni na drugima. To je čitav život svih onih koji su se odrekli, koji su zaboravili na Oca Nebesa. I zato, Sim Boži, znajući za to, znajući da mi preko smrti ne možemo, evo, sestre plaću, Evo i drugi plaću A gospod na tom primjeru I na smrti projavljuje svoju silu I koristi taj trenutak Da nam ukaže na vječni život I podiže glavu I izgovara sledeće riječi Oče Pazite ovo Pred grobom smo Četiri dana je unutra, počeo je da se raspada, da smrdi I evo šta radi sin Boži Evo zbog čega je on došao u svijet Evo zbog čega on vaskrasavao Azar Evo, braći i sestre, cilja njegove misije Njegovog dogaska Evo šta on hoće Kaže, oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao. Ovo, braćo i sestre, Gospod danas govori i pred nama ako mi pažljivo pratimo događaje ove subote Lazareva. Isto ovo, ako pažljivo učestvujemo u ovom svetom bogosluženju, dešava se i pred našim očima. Gospodi, danas mi smo došli, evo, smo pred Lazarevim grobom, ili pred grobom bilo kojeg drugog čovjeka. Gospod, Podiže glavu i mi ga gledamo kako je podigao. Mrtav vreži pred njim, a Sim Boži podiže glavu ka nebesima. I kome se obraća? Otcu, braćaj i sest. Oče, blagodarim ti što si me uslišio. a ja znadu da me da slušaš, nego radi naroda koji ovdje stoji, dakle radi nas koji ovdje stojimo, Vaš radi nas koji ovdje stojimo, radi koji će s jutra i radi onih koji su stajali u pravoslavnim hramovima svih ovih godina i vjekova, izgovori to, a sa ciljem da povjerujemo braće i sestre, Da ga je otac poslao, da je on sin Boži. Obratimo pažnje, jer sveti Jovan zlatovosti tu zastaje. On smatra da je važno to naglasiti, jer može neko se smuti. Da pomisli da je sin Boži manji od oca, pa da se on mogi otcu da mu pomogne da vas krsne Lazar. Ne, braći sest, nije to tačno. On je jednosuštan otcu, ravno moćan, не silem. Ne treba on da traži od oca da mu да da silu da vaskrsne Lazara. Ne treba to njemu. On je u vječnom jedinstvu sa ocem. Jedna suština, природа, priroda, jedna vlast, jednaka čast. Nego zašto on podiže glavu? Ne podiže on, braću i sestre, svoju glavu zato što mu je pao. Ne podkreplio on svoju nemoć molitvom da bi mogao nešto da izvede kao što mi to činimo. Nego podiže svoju glavu da bi naš um podigao, da bi našu palu glavu, našu palu misleo. Koja se vuče po prahu samoljublja, koja se vječito kreće u zatvorenom krugu egoizma, I iz tog kruge, iz tog mrtvila, iz te pustinje, iz te nemoći, iz te baruštine, iz tog groba, iz toga leša, jer samoljubiv čovjek je lešina, on se raspada, on zaudara. Radi nas podiže glavu da bi našu misle podigao ka ocu ka nebesima, ne ka nekim praznim nebesima, Neka nekom abstraktnom Bogu, nejasnom, nepoznatom, dalekom, makar on bio i moćan, nego ka Otcu, braću Islesu, to je mnogo važno. Priziva oca radi nas. Da bi nas vratio u otačbinu, tamo gdje je nama mjesto i gdje je vječniji život, gdje nema ni smrti, gdje nema ni tuge, ni bova, ni uzdisanja, smrada, gdje nema raspadljivosti. A samo je tamo nema, braći i sestre, u nebeskoj otačbini, u carstvu oca našega. A na to carstvo ne može niko da nas podsjeti, ni dan danas, vjerujte, niko nas na to carstvo neće podsjetiti, niti na sviku danas podsjeća, sem crkva sina Božijeg. Ona i danas, crkva pravoslavna, podiže nam glavu, koliko puta ona ponavlja, koliko puta zajedno sa nama izgovara molitvu oče naš. Evo i danas, saborno majka crkva, nije ovo samo da popunimo vrijeme u periodu velikog posta. Eto, Lazareva subote je, ajde i nju da prođem, pa da idemo dalje. Ne, nego danas zaista ozbiljno, vrlo ozbiljno pred ovim istinitim grobom, pred ovim mrtvacem koji pred nama leži, iako on davno vaskrsao. Ali pred nama leži danas... Gospod i našu glavu i našu misle podiže ka nebesima, ka ocu. To je mnogo važno. I šta se dešava onda? Kaže da vjeruju radi naroda ovo, ovo koji ovdje stoji, reku da vjeruju da si me ti poslao. Ključan trenutak, braći, da vjerujemo u Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Koga je otac poslao? Ako ta karika izostane, pukli smo, braćo i sveze, nas više ništa sa nebesima ne može da veže. Postoji samo jedna karika koja nas vezuje sa nebesima, a to je Sin Boži. A veza je veza duha očevog, ali... Bez te karike, bez Sina Božijeg, nema veze sa ocem braće i To budimo sigurni. Ko se sa Sinom Božim ne poveže kroz svetu crkvu, ne onako kako Oćem, nego kroz crkvu, a kroz crkvu onako kako je uvijek u crkvi pravilo bilo, od svetih apostola, preko svetih otaca, do dana današnje. Kroz svetotajinsku kapiju, kroz i miropomezanje, kroz redovno učestvanje u svetim liturgijama, kroz život po svetom evanđelju, a ne život na pameti proizvoli. Samo na taj način, kroz crkvu Sina Očevog, a silom Duha Očevog, mi možemo da se vratimo Otcu. I danas je tako i juče i sutra će tako biti. To je kapija nebeska. I zato, Sin Boži, Radi nas priziva oca da mi vjerujemo da ga je Otac poslao. Pa svaki put kad gledamo u njegovu ikonu, svaki put kad čitamo njegovu riječ, svaki put kad ga pratimo kroz evanđelske priče, kroz njegove susrete sa bovesnicima sa džavoimanima, kroz naš susret sa njim u svetoj tajni crkve, I u svetoj liturgiji, i u ovoj današnjoj, mi treba da vjerujemo da je On ovdje sa nama, ali da nije nikao iz ovih naših vinograda, da nije nikao sa naših pšeničnih polja, odakle smo mi sabrali žito i napravili hleb, i odakle smo vino izvukli, pa napunili ove sveštene sasude. Nego da je nikao braćo i sestre u vječnosti iz oca. Da je vječni Otac poslao svoga jedinorodnog i vječnog, savječnog i sabespočetnog Sina u ovaj naš prostor, u ove naše živote, u ovaj naš grad, u ovo naše vrijeme, koje mi često nazivamo teškim vremenom. A kako može biti teško vrijeme, kako može biti loše vrijeme u kome je prisutan i kao vječan pristupačan Sin Boži. A to je, braćo i sest, znate vi kako je ovo vrijeme u kome mi živimo? To je vrijeme blagodati, to je vrijeme koje su proroci očekivali doje vrijeme u koje su, u kome su se otvorila nebesa i date su nam ogromne mogućnosti. I u i svetoj liturgiji mi smo se okupili oko onoga koga je Otac poslao. I svaki put kad idemo na svetu liturgiju, bez obzira koliko mi bili mamurni, bez obzira kako naše telo vuče na niže, preko strasti a demoni je za strasti nikad ne treba da izgubimo tu životvornu misao koja jača od svih drugih smrti, svih drugih bovesti koje nas vrijebaju i djeluju nama, od svih drugih demona, samo ta misao da smo u crkvi sa onim koga je otac poslao sa sinom njegovim dovodne, braći i sestre da nas zadrži U smirenom nastrojenju I dušu da nam isijeli Da nas digne iz groba E to je jaka misla Onaj koji vjeruje Da je Gospod Isus Hristos Sin Boži Da ga je i da je u crkvi prisutan To je mnogo jaka misla Mnogo jaka Bez obzira na svu našu Dugu nemoć I projave naših nemoća Ta misla je mnogo jaka braći, I ona je kadra da nas poveže sa glasom onoga koji je glasom i Lazara podigao. I dogod imamo tu vjeru, a to je pravoslavna vjera, mi uvijek, braći i sese, imamo nadu na vječni život. I ta misla, ta vjera je zalog vječnog života. Zašto? Zato, kad kaže misl, ne mislim samo na prostu mislu, mislim na projevu duha, to je jedno molitveno stanje, iako nije i iščitavanje knjiga, molitvo slova, to je molitveno stanje i zapravo to je suština molitve, sve drugo što radimo mi radimo da bismo tu misao taj molitveni duh stekli i čuvali njegovali, jer to je sjeme vječnog života najko vjeruju Sina Božijeg kao Sina vječnog oca, on je, braći se primio nebesko sjeme i tu vjeru nije mu dala krv i nije mu dala protska mudrost I ljudska nauka, nego je tome naučio duh oca Nebeskoga. A u našoj svetoj crkvi samo on uči i samo on poučava. A drugi isključivo njime i njegovom silom. I onda, podigavši našu glavu ka nebesima, projavljuje, demonstrira silu, braće i sest. Silu demonstrira svim Božim. Na čemu je demonstrira? Na mrtvom. Tamođe nema nikoga, braćo i sestre, da može dalje, kako reko smo. E tu prvo nas utvrdiši da, da postoji otac na nebesima, onda projavljuje božansku silu. Ponavljamo, ne tražujući od oca, oca priziva samo zbog toga da bi bismo mi poslije onoga što će se desiti, A evo mi smo sad u tom periodu posle tog događaja, koji se odigrao ne samo radi Lazara, jer da je samo radi Lazara, ne bi ni bilo Lazareve subota. Što će nama Lazareva subota, kad je taj čovek umro i vaskrsao prije više od 2000 godina? Zašto ona uvijek pred vaskrsa? Šta crkva, to je šta sam Bog hoće da nam kaže njomu? Da je on sam sin Božji i pozvavši ga rečeo Vazare ustani izađi i izađi na I Ništa se desilo braći i sest? Mrtvac odmak ustaje. Odmak nema kolebanja, nema prevrtanja. Odmak ustaje kao da je zaista zaspao. I time Gospod Hoće da nas utvrdi i uvjeri da je on zaista Bog. Zaista Bog. I to Bog koji je primio ljudsku prirodu i kao čovjek, kao Bogo čovjek djeluje vlada i nad sahranjenima, nad mrtvima. I tu vjeru, braće se ste, on želi da imamo i u toku strasne sedmice, prateći ulicama stradanja koje je podnio kao Bog ne samo kao čovjek nego kao Bogo čovjek kao onaj koji mrtve vaskrsava kome se sve pokorava on podnosi ne iz nemoći nego radi naše nemoće i radi naše bolice da bi se cijelio Lazareva subota braću i ses, mnogo važna subota mnogo važan dan mnogo važan događaj Pazite da ga ne preskočimo, pazite da ga ne promašimo, mnogo je važan jer to je sječivo na koje treba braće i sestre, da naletimo i da odsječe od nas svaku sumnju, svaki strah, svaku smutnju i svaku dilemu. I koje treba da ostavi u nama samo ono što je zdravo, samo ono što je blagosloveno, samo ono što je pravoslavno. A pravoslavno jeste ono vjerovanje u kome mi ispovjedamo Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg i Boga, kao Boga čovjeka. I preko njega da se vratimo ocu da povjerujemo da ga je Otac posvao. Da on braćo i sestre ima oca to je mnogo važno Isus Hristos bez oca ne postoji braćuiso ko vjeruje u Isusa Hrista a ne vjeruje oca on bolje je da ništa ne vjeruje jer ga Duh Sveti neće posvetiti neće uvesti u tajnu vjeru zato popravimo se ispravimo našu vjeru evo danas Jaka mogućnost, evo i potvrda za naše malovjeri, evo ga mrtav koji ustaje, ajmo braće i sese mi da ustanemo iz groba našeg malovjerja, naših sumnji i da i danas vjerujemo da je se nama onaj koga iz vječnosti šalje Otac, da bude sa nama, da nas izliječi, da nam vjeru vrati, nadu tvrdi, ljubav da... I preko ljubavi, a duhom svetim, duhom očevim, kroz vrijeme nas vodi i uvede nas u carstvo oca našeg, u našu otečbenu, gdje, daj Bože, i mi zajedno sa Lazarom, četvrodnevnim i sestramom, Martom i Marijom i sa svim onima koji tvrdo i pravoslavno vjerovaše, naslijedimo koje. Život vječni u kome nema Boga, tuge i uzdaha i u kome nema ni umiranja ni raspadanja, nego sve miriše vječnim nebeskim miomirom. Tog carstva daj Bože i svi mi da se udostojimo.